Раймонд Моуді. Життя після життя. Дослідження феномена продовження життя після смерті тіла. Передмова. Мені було надано привілеї прочитати книгу доктора Моуді «Життя після життя» ще до виходу її у світ. Я захоплена тим, що цей молодий вчений мав сміливість обрати подібний напрямок для своєї роботи і водночас зробити цю галузь дослідження доступною для широкої публіки. Відтоді, як я почала свою роботу з безнадійно хворими пацієнтами, що триває вже впродовж 20 років, мене дедалі більше і більше цікавить проблема феномена смерті. Ми досить багато знаємо про процеси, пов'язані з умиранням, проте є ще багато неясного щодо того моменту смерті і переживань наших пацієнтів у той час, коли вони вважаються клінічно мертвими. Дослідження, подібні до тих, про які розповідається в книзі доктора Моуді, дають нам змогу дізнатися багато нового і підтверджують те, чого нас навчали протягом двох тисячоліть, що є життя після смерті. Незважаючи на те, що сам автор не претендує на дослідження власне смерті, з його матеріалів очевидно, що пацієнти, які помирають, продовжують чітко усвідомлювати те, що відбувається навколо них і після того, як їх вважають клінічно мертвими. Усе це великою мірою, Відповідає моїм власним дослідженням повідомлень пацієнтів, які померли і потім були повернуті до життя. Ці повідомлення були абсолютно несподіваними і часто дивували досвідчених, відомих і безумовно компетентних лікарів. Усі ці пацієнти пережили вихід зі свого фізичного тіла – що супроводжується відчуттям надзвичайного миру і повноти. Багато з них свідчать про спілкування з іншими особами, які допомагали їм у переході в інший план буття. Більшість були зустрінуті людьми, які їх колись кохали і померли раніше – або ж релігійними персонажами, яким вони надавали серйозного значення за життя, які природно відповідали їхнім релігійним віруванням. Було вельми відрадно читати книгу доктора Моуді якраз у той час, коли я сама готова опублікувати свої власні дослідження. Доктор Моуді – має бути готовим до великої кількості критичних висловлювань, в основному з двох сторін. По-перше, з боку духовенства, яке, звісно, буде занепокоєне тим, що хтось наважився проводити дослідження в царині, яка вважається табу. Деякі представники низки релігійних груп уже висловлювали своє критичне ставлення до такого роду досліджень. Один священник, наприклад, охарактеризував їх як гонитву за дешевою славою. Багато хто вважає, що питання про життя після смерті має залишатися предметом сліпої віри і не повинно будь-ким випробовуватися. Інша група людей, з боку яких доктор Моуді може очікувати на реакцію на його книжку, вчені та медики які вважатимуть дослідження такого роду ненауковими. Я думаю, що ми досягли певної перехідної ери. Ми повинні мати сміливість відкривати нові двері і не виключати можливість того, що сучасні наукові методи перестали відповідати новим напрямам досліджень. Я думаю, що ця книжка – відкриє такі нові двері для людей з відкритою свідомістю і дасть їм упевненість і сміливість у розробці нових проблем. Вони побачать, що ця публікація доктора Моуді є цілком достовірною, оскільки написана щирим і чесним дослідником. Отримані дані підтверджуються моїми власними дослідженнями та вишукуваннями інших цілком авторитетних вчених, дослідників і представників духовенства, які мають сміливість досліджувати цю нову галузь, сподіваючись допомогти тим, хто хоче знати, а не просто вірити. Я рекомендую цю книжку всім людям з відкритою свідомістю і вітаю доктора Моуді з його сміливим рішенням опублікувати результати своїх досліджень. Елізабет Кюглер-Рос. Доктор медицини. Флосмур. Іллінойс. Ця книга, по суті написана про людське буття, природно відображає основні погляди і переконання її автора. Незважаючи на те, що я намагався якомога більше бути об'єктивним і чесним, деякі факти про мене, мабуть, будуть недаремними для оцінки деяких незвичайних тверджень, що трапляються в цій книзі. Перш за все, я сам ніколи не був при смерті. Тож я не можу свідчити про відповідні переживання, виходячи з власного досвіду, так би мовити, з перших рук. Водночас... Я не можу на цій підставі відстоювати свою повну об'єктивність, оскільки мої власні емоції, безсумнівно, включилися в загальну структуру книги. Вислуховуючи так багато людей, зачарованих тим досвідом, про який розповідається в цій книзі, я відчував, що і сам ніби живу їхнім життям. Я можу тільки сподіватися, що така позиція не скомпрометує раціональність і врівноваженість – мого підходу. По-друге, я пишу як людина, яка не вивчала грунтовно величезну літературу з парапсихології та всіляких окультних явищ. Я кажу це не з метою дискредитувати цю літературу. Навпаки, я навіть упевнений, що більш ґрунтовне знайомство з нею могло би поглибити розуміння тих явищ, які я спостерігав. По-третє, заслуговує на згадку моя релігійна приналежність. Моя сім'я належала до Пресвітеріанської церкви. Однак мої батьки ніколи не намагалися нав'язати свої релігійні вірування і погляди дітям. Здебільшого вони намагалися в міру мого розвитку заохочувати мої власні інтереси і створювати умови для сприятливого розвитку моїх нахилів». Таким чином я зростав, маючи релігію не як набір застиглих доктрин, а скоріше як царину духовних і релігійних поглядів та питань. Я вірю в те, що всі великі релігії людства звернені до нас, щоби сказати багато правди, і я впевнений, що жоден із нас не в змозі усвідомити всієї глибини істин, що містяться у кожній з них». У формальному відношенні я належу до методистської церкви. По-четверте, моя академічна та професійна освіта доволі різноманітна, тож дехто міг би навіть назвати її розрізненою. Я вивчав філософію в університеті у Вірджинії і здобув докторський ступінь із цього предмету 1969 року. Сферу моїх інтересів у філософії становлять етика, логіка і філософія мови. Після трирічного викладання філософії в Каліфорнійському університеті я вирішив вступити на медичний факультет, після чого я припускав стати психіатром і викладати філософію медицини на медичному факультеті. Усі ці інтереси та здобуті знання в тій чи іншій формі Допомогли мені у здійсненні цього дослідження. Я сподіваюся, що ця книжка приверне увагу до явища, яке є водночас широко розповсюдженим і водночас вельми маловідомим, і допоможе подолати упередження громадськості щодо цього, бо я твердо переконаний – що цей феномен має величезне значення не тільки для теоретичної та практичної сфер досліджень, особливо для психології, психіатрії, медицини, філософії, богослів'я і душпастерства, а й для нашого повсякденного способу життя. Я дозволю собі на початку сказати те, чому ґрунтовні причини буде дано багато пізніше, а саме – я не прагну показати, що є життя після смерті. І я взагалі не думаю, що такий доказ дійсно можливий. Почасти тому я уникав у наведених розповідях ідентифікуючих деталей, залишаючи водночас їхній зміст незмінним. Це було необхідно як для уникнення розголосу того, що стосується окремих осіб, так і для отримання дозволу на публікацію розповіді про пережите. Думаю, що багато читачів знайдуть твердження, які даються в цій книзі, неймовірними. І перша реакція таких людей буде викинути все це з голови. Я не маю наміру когось засуджувати за це. Кілька років тому в мене, мабуть, була би точно така сама реакція. Я не прошу і про те, щоб будь-хто повірив усьому тому, що написано в цій книжці, і прийняв би мою точку зору з простої довіри до мене, як до автора. Єдине, про що я прошу тих, хто не повірить тому, що прочитає тут, це просто трохи озирнутися навколо. Я вже не раз звертався до своїх опонентів із цим закликом. І серед тих, хто приймав його, було багато людей, які, будучи спочатку скептиками, згодом починали разом зі мною всерйоз замислюватися над подібними подіями. З іншого боку, я не сумніваюся, що серед моїх читачів буде багато таких, які, прочитавши цю книгу, отримують велике полегшення, тому що виявлять, що вони не самотні в тому, що їм довелося пережити. Для таких людей, особливо для тих, які, як це і буває в більшості випадків, не розповідали про пережити нікому, за винятком кількох довірених осіб, я можу сказати одне. Я сподіваюся, що моя книжка додасть вам сміливості розповісти про це дещо вільніше. Тому що це проливе більше світла на найзагадковіший бік життя людської душі. Феномен смерті. На що схожа смерть? Це питання людство ставить собі з моменту свого виникнення. За останні кілька років я мав можливість ставити це питання перед значною кількістю слухачів. Серед них були студенти психологічних, філософських і соціологічних факультетів, віряни, телеглядачі, члени громадських клубів і професійні медики. У підсумку, з певною часткою обережності, я можу сказати, що ця тема викликає, мабуть, найсерйозніше ставлення у всіх людей, незалежно від їхнього емоційного типу або приналежності до тієї чи іншої соціальної групи. Однак, незважаючи на цей інтерес, безсумнівним є й те, що для більшості з нас дуже важко говорити про смерть. Це пояснюється принаймні двома причинами. Одна з них, здебільшого психологічного – або культурного характеру. Сама тема про смерть – табу. Ми відчуваємо, принаймні підсвідомо, що стикаючись зі смертю в будь-якій формі, навіть побічно. Ми неминуче стаємо перед перспективою нашої власної смерті. Картина нашої смерті ніби наближається до нас і робиться реальнішою та мислимішою. Наприклад, багато студентів-медиків, зокрема і я сам – Пам'ятають, що навіть така зустріч зі смертю, яку переживає кожен, хто вперше перетинає поріг анатомічної лабораторії медичного факультету, викликає вельми тривожне відчуття. Причина моїх власних неприємних переживань мені тепер видається цілком очевидною. Як мені тепер пригадується, мої переживання майже не стосувалися тих людей, останки яких я там бачив, Хоча, звісно, певною мірою я думав і про них також. Але те, що я бачив на столі, було для мене головним чином символом моєї власної смерті. Так чи інакше, можливо, напівсвідомо, я, мабуть, подумав, це трапиться зі мною. Таким чином і розмова про смерть з психологічного погляду – може розглядатися як непряме наближення до смерті, тільки на іншому рівні. Безсумнівно, що багато людей сприймають будь-які розмови про смерть як щось таке, що в їхній свідомості викликає настільки реальний образ смерті, що вони починають відчувати близькість власної смерті. Щоб оберегти себе від такої психологічної травми, вони вирішують просто уникати таких розмов. Наскільки це можливо? Інша причина, через яку важко розмовляти про смерть, дещо складніша, оскільки корениться в самій природі нашої мови. здебільшого слова, що складають людську мову, стосуються речей і знання, про які ми отримуємо завдяки нашим фізичним відчуттям. У той час як смерть є чимось таким, що лежить поза межами нашого свідомого досвіду, бо більшість із нас ніколи не переживали її. Таким чином, якщо ми говоримо про смерть взагалі, то маємо уникати як соціального табу, так і мовної дилеми, що має підґрунтя в нашому підсвідомому досвіді. Зрештою, ми приходимо до евфемістичних аналогій. Ми порівнюємо смерть або вмирання з речами, з якими ми знайомі з нашого повсякденного досвіду, які видаються нам вельми прийнятними. Ймовірно, одна з аналогій такого типу порівняння смерті зі сном. Вмирання, говоримо ми собі, подібне до засинання. Такого роду вирази мають місце і в нашій повсякденній мові та мисленні, а також і в літературі багатьох і культур. Очевидь, такі вирази були звичайними і в стародавній Греції. Наприклад, в Іліаді Гомер називає сон братом смерті, а Платон у своєму діалозі – апологія. Вкладає у вуста свого вчителя Сократа, засудженого афінським судом до смерті, такі слова – Якщо смерть є відсутністю будь-якого відчуття, щось на кшталт сну, коли сплячий не бачить далі ніяких снів, то вона була б напрочуд вигідною. Справді, я думаю, якби хтось мусив вибирати таку ніч, у яку він так спав, що навіть снів не бачив, і, порівнявшись з цією нічю, всі інші ночі та дні свого життя, зметикував би. Скільки днів та ночей він прожив краще та приємніше, як порівняти з усіма іншими ночами та днями, перерахувати легко. Отже, якщо смерть така, то я принаймні вважаю її вигідною, тому що весь наступний час з моменту смерті виявляється нічим не більшим за одну ніч. Та ж аналогія використовується і в нашій сучасній мові. Я маю на увазі вираз Приспати. Якщо ви приносите до ветеринара собаку за проханням приспати його, ви зазвичай маєте на увазі щось зовсім інше, ніж коли ви просите анестезіолога приспати вашу дружину або вашого чоловіка. Інші люди віддають перевагу іншій, але подібній аналогії. Вмирання, кажуть вони, схоже на забування. Коли людина помирає, вона забуває всі свої прикрощі. Зникають усі болісні і неприємні спогади. Хоч би якими старими і широко поширеними не були ці аналогії, як із засинанням, так і з забуванням. Їх все ж не можна визнати цілком задовільними. Кожна з них дає по-своєму одне й те саме твердження. Хоча вони і кажуть це в дещо приємнішій формі, проте обидві вони стверджують, що смерть фактично. Є просто зникнення нашої свідомості назавжди. Якщо це так, то тоді смерть насправді не має жодної з привабливих рис засинання чи забування. Сон приємний і бажаний для нас, оскільки за ним слідує пробудження. Нічний сон, що дарує нам відпочинок. Робить години неспання, спання, що слідкують за ним приємнішими і продуктивнішими. Якби не було пробудження, а усіх переваг сну просто не існувало б. Подібним чином, анігеляція нашого свідомого досвіду передбачає зникнення не тільки болісних спогадів, але також усіх приємних. Таким чином, при більш ретельному розгляді жодна з аналогії не є настільки адекватною, щоб дати нам реальну розраду або надію перед лицем смерті. Існує, однак, інша точка зору, яка не сприймає твердження, що смерть є зникненням свідомості. Згідно з цією другою, можливо, ще давнішою концепцією, певна частина людської істоти продовжує жити навіть після того, як фізичне тіло припиняє функціонувати та повністю руйнується. Ця постійно існуюча частина отримала багато назву, Психіка, душа, розум, я, сутність, свідомість. Але як би вона не називалася, уявлення про те, що людина переходить у якийсь інший світ після фізичної смерті, є одним із найдавніших людських вірувань. На території Туреччини, наприклад, було виявлено поховання неандертальців, що налічують близько 100 тисяч років. Знайдені там скам'янілі відбитки дали змогу археологам встановити, що ці стародавні люди ховали своїх померлих на ложі з квіттів, це дає змогу припускати, що вони ставилися до смерті як до святкування, переходу померлого з цього світу в інший. Дійсно, з найдавніших часів поховання в усіх країнах світу свідчить про віру в продовження існування людини після смерті її тіла. Таким чином, ми маємо справу з протилежними, одна відповідями на наше первісне запитання про природу смерті. Обидві вони мають дуже давнє походження, і проте обидві широко поширені, є донині. Одні кажуть, що смерть – це зникнення свідомості, інші ж стверджують з такою ж упевненістю, що смерть є перехід душі або розуму в інший вимір реальності, в оповіданні, яке наводиться нижче. Я жодною мірою не прагну відкинути будь-яку з цих відповідей. Я просто хочу навести звіт про дослідження, проведене особисто мною. За останні кілька років я зустрівся з великим числом людей, які зазнали того, що я буду називати передсмертним досвідом. Я знаходив їх різними шляхами. Спочатку це сталося випадково. У 1965 році, коли я був студентом-дипломником за курсом філософії в університеті штату Вірджинія, я зустрів людину, яка була професором психіатрії в медичній школі. Мене з самого початку вразили його доброзичливість, теплота і гумор. Я був дуже здивований, коли пізніше дізнався про нього цікаві подробиці, а саме що він був мертвий, і не один раз, а двічі, з інтервалом у десять хвилин, і що він розповідав абсолютно фантастичні речі про те, що з ним відбувалося в цей час. Пізніше я чув, як він розповідав свою історію невеликій групі студентів. У той час це справило на мене дуже велике враження – але оскільки я не мав ще достатнього досвіду, щоб оцінювати подібні випадки, я відклав його подалі як у своїй пам'яті, так і у вигляді передрукованого конспекту його розповіді. Кілька років потому, після того як я отримав ступінь доктора філософії, я викладав в університеті штату Північна Кароліна. Під час одного з курсів мої студенти мали прочитати Федон Платона працю, в якій серед інших питань обговорюється також проблема безсмерття. У своїй лекції я зробив акцент на інших положеннях Платона, поданих у цій праці, і не став зупинятися на обговоренні питання життя після смерті. Одного дня після заняття до мене підійшов студент і запитав, чи не можна йому обговорити зі мною питання про безсмертя. Його цікавила ця проблема тому, що його бабуся вмирала під час операції і розповідала потім про дуже цікаві враження. Я попросив його розповісти про це, і на мій превеликий подив він описав ті ж самі події, про які я чув від нашого професора психіатрії за кілька років до цього. За цього часу мої пошуки подібних випадків стали більш активними, я почав у моїх курсах філософії читати лекції з проблеми життя людини після смерті, однак я дотримувався обережності і не згадував ці два випадки переживання досвіду смерті в моїх лекціях. Я вирішив почекати і подивитися якщо такі розповіді не просто випадковість припустив я, то, можливо, я дізнаюся більше, якщо просто порушу в загальній формі питання про безсмертя на філософських семінарах, проявивши співчутливе ставлення до цієї теми. На мій подив я виявив, що майже в кожній групі, яка складалася приблизно з 30 осіб, принаймні один студент зазвичай підходив до мене після занять і розповідав о власний випадок досвіду близькості до смерті, про який він чув від близьких людей або переніс сам. Відтоді, як я почав цікавитися цим питанням, мене вражала ця величезна схожість відчуттів, незважаючи на те, що їх отримували від людей вельми різних за своїми релігійними поглядами, соціальним становищем та освітою. На той час, як я вступив до медичної школи, я зібрав уже значну кількість таких випадків. Я почав згадувати про проведене мною неофіційне дослідження в розмовах із деякими з моїх знайомих медиків. Якось один із моїх друзів умовив мене зробити доповідь перед медичною аудиторією. Потім пішли інші пропозиції публічних виступів. І знову я виявив, що після кожного виступу хто-небудь підходив до мене, щоб розповісти про відомий йому самому досвід, Такого роду. У міру того, як про мої інтереси ставало все більш відомо, лікарі стали повідомляти мені про хворих, яких вони реанімували, які розповідали мені про свої незвичайні відчуття. Після того, як з'явилися газетні статті про мої дослідження, багато людей стали надсилати мені листи з докладними розповідями про подібні випадки. Наразі мені відомо приблизно 150 випадків, коли ці явища мали місце. Випадки, які я вивчив, можна розділити на три чіткі категорії. Перша – досвід людей, яких лікарів вважали або оголосили клінічно мертвими, яких було реанімовано. Друга – досвід людей, які внаслідок аварії чи небезпечного поранення або хвороби, були дуже близькими до стану фізичної смерті. Третя – відчуття людей, які перебували при смерті, і розповідали про них іншим людям, які перебували поруч. З великої кількості фактичного матеріалу, представленого цими 150 випадками, природно був проведений відбір. З одного боку, він був навмисним. Так, наприклад, хоча розповіді, що відносяться до третьої категорії, доповнюють і добре узгоджуються з розповідями двох перших категорій, я, як правило, не розглядав їх з двох причин. По-перше, це могло знизити кількість випадків до рівня більш придатного для всебічного аналізу. І, по-друге, дало б мені змогу за можливості дотримуватися лише повідомлень із перших вуст. Таким чином, я опитав дуже докладно 50 осіб, досвід яких я можу використовувати. З них випадки першого типу, ті, в яких мали місце клінічна смерть, значно багатші подіями, ніж випадки другого типу, в яких відбулося лише наближення до смерті. Справді, під час моїх публічних лекцій на цю тему випадки смерті завжди викликали значно більший інтерес. Деякі повідомлення, що з'явилися в пресі, були написані таким чином, що можна було подумати, ніби я мав справу лише з випадками такого роду. Однак, підбираючи випадки, які мали бути представлені в цій книжці, я уникав спокуси зупинятися лише на тих випадках, у яких мала місце смерть. Бо, як буде видно далі... Випадки другого типу не відрізняються, а радше утворюють єдине ціле з випадками першого типу. Крім того, хоча передсмертний досвід сам по собі подібний, але водночас, як обставини, що супроводжують його, так і люди, що описують його, дуже різняться. У зв'язку з цим я спробував дати вибірку випадків, що адекватно відображають цю варіабельність. Спираючись на ці передумови, давайте тепер звернемося до розгляду тих подій, які, наскільки мені вдалося встановити, можуть відбуватися, коли людина помирає. ДОСВІД УМИРАННЯ Незважаючи на велике розмаїття обставин, пов'язаних із близьким знайомством зі смертю, а також типів людей, які пережили це, все ж таки безсумнівним є те, що між розповідями про самі події в цей момент є разюча схожість. Практично схожість між різними повідомленнями настільки велика, що можна виокремити близько 15 окремих елементів, які знову і знову зустрічаються серед великої кількості повідомлень, зібраних мною. На підставі цих загальних моментів дозволю собі побудувати стислий, теоретично ідеальний або повний опис досвіду, що містить у собі всі загальні елементи в тому порядку, у якому вони зазвичай зустрічаються. Людина помирає, і в той момент, коли її фізичне страждання досягає межі, вона чує, як лікар визнає її мертвою. Вона чує неприємний шум, гучний дзвін або ззищання, і водночас вона відчуває, що рухається з великою швидкістю крізь довгий чорний тунель. Після цього вона раптом виявляє себе поза своїм фізичним тілом – але ще в безпосередньому фізичному оточенні вона бачить своє власне тіло на відстані, як сторонній глядач. Він спостерігає за спробами повернути його до життя, маючи цю незвичну перевагу, і перебуває в стані деякого емоційного шоку. Через деякий час він збирається з думками і поступово звикає до свого нового становища. Він помічає, що він володіє тілом, але зовсім іншої природи і зовсім іншими властивостями, ніж те фізичне тіло, яке він покинув. Незабаром з ним відбуваються інші події. До нього приходять душі інших людей, щоб зустріти його і допомогти йому. Він бачить душі вже померлих родичів і друзів, і перед ним з'являється світла істота, від якої виходить така любов і душевна теплота, якої він ніколи не зустрічав. Ця істота без слів ставить їй запитання, що дає змогу оцінити своє життя. І проводить її через миттєві картини найважливіших подій її життя, що проходять перед її уявним поглядом у зворотному порядку. У якийсь момент вона виявляє, що наблизилась до якогось бар'єру або кордону, що становить, мабуть, розділ між земним і подальшим життям. Однак вона виявляє, що має повернутися назад, на землю, що час її смерті ще не настав. У цей момент вона чинить опір, оскільки тепер вона пізнала досвід іншого життя, і не хоче повертатися. Вона переповнена відчуттям радості, любові та спокою. Незважаючи на своє небажання, він проте якимось чином воз'єднується зі своїм фізичним тілом і повертається до життя. Пізніше він намагається розповісти про все це іншим, але йому важко це зробити. Насамперед, йому важко знайти в людській мові адекватні слова для опису цих, неземних подій. Крім того, він стикається з глузуванням і перестає розповідати іншим людям. Проте пережиті події глибоко впливають на її життя і особливо на її уявлення про смерть та її співвідношення з життям. Важливо зауважити, що наведений вище опис не є викладом досвіду якоїсь певної людини. Це, скоріше, модель, Об'єднання загальних елементів, що трапляються в багатьох розповідях, я наводжу її тут тільки для того, щоб дати попереднє загальне уявлення про те, що може переживати вмираюча людина, оскільки це модель, а не конкретний опис, я постараюся в цьому розділі обговорити детально кожен з елементів на підставі численних прикладів, перш ніж це зробити. Необхідно, однак, зупинитися на деяких моментах, щоб ввести представлений узагальнений матеріал про передсмертний досвід у відповідні рамки. Перше. Незважаючи на разючу схожість між окремими розповідями, жодні дві з них не були абсолютно ідентичними, хоча деякі вельми наближалися до цього. Друге. Я не зустрів жодної людини, у розповіді якої були присутні всі до одного елементи узагальненого досвіду. Тож багато хто повідомляв про більшість з них, приблизно про вісім або більше, а деякі згадують до дванадцяти. Третє – не було жодного елемента узагальненого досвіду, який зустрівся б у розповідях абсолютно всіх людей. Проте деякі з цих елементів були майже універсальними. Четверте. У моїй узагальненій моделі немає жодного елемента, який зустрівся б лише в одній розповіді. Кожен був виявлений у багатьох незалежних повідомленнях. П'яте. Порядок, у якому людина, що помирає, проходить різні етапи, коротко, перелічені вище, може відрізнятися від того, що перелічено в моїй теоретичній моделі. Наприклад. Багато людей розповідають, що вони бачили істоту, що світиться до того або одночасно з тим, як вони покинули своє фізичне тіло, а не так, як це дано в моделі, тобто через деякий час. Однак порядок, у якому етапи наведені в моделі, є дуже типовим, і сильні відхилення від нього рідкісні. Шосте. Наскільки далеко заходить помираючий у проходженні етапів – Гіпотетичної повної послідовності подій залежить від того, чи дійсно він був у стані клінічної смерті. Схоже на те, що люди, які були мертвими, пережили яскравіший і повніший досвід, ніж ті, що тільки наблизилися до смерті, а ті, що були мертві протягом тривалішого періоду, зайшли далі за тих, що були мертві протягом короткого проміжку часу. Сьоме. Кілька людей, з якими я розмовляв, були визнані померлими, реанімовані та у своїй подальшій розповіді не згадували про жоден із цих загальних елементів. Фактично, вони говорили, що вони не можуть взагалі нічого згадати про свою смерть. Вельми цікавими є випадки, коли мені доводилося розмовляти з людьми, яких було визнано померлими неодноразово з розривом у кілька років. Вони розповідали, що не відчували нічого в одному випадку, але мали досить повний досвід в іншому. Восьме. Необхідно підкреслити, що я пишу здебільшого про повідомлення, звіти та розповіді, які люди повідомили мені під час бесід. Таким чином, коли я кажу, що даний елемент узагальненого повного досвіду відсутній у даному повідомленні, це не означає, що я обов'язково маю на увазі, що він не мав місця в досвіді цієї людини. Я всього лише маю на увазі, що ця людина не говорила мені про цей елемент або що з її розповіді не можна зробити певного висновку, що вона його пережила. З урахуванням усіх цих застережень, давайте розглянемо деякі основні етапи та події – що мають місце під час вмирання. Невиразність Основу взаєморозуміння при користуванні мовою ґрунтується на існуванні широкої сфери загальнолюдського досвіду, до якого причетна більшість із нас. Ця обставина є джерелом суттєвих труднощів – що ускладнюють самообговорення тих явищ, про які йтиметься нижче. Події, пережиті тими, хто безпосередньо наблизився до смерті, лежать настільки поза загальнолюдським досвідом, що є всі підстави очікувати на певні лінгвістичні труднощі під час спроб висловити те, що з ними сталося. Саме так і відбувається насправді. Люди, які пережили це – всі як один характеризують свій досвід як такий, що не піддається опису, тобто невимовний. Багато хто підкреслює це. Просто немає слів, щоб висловити те, що я хочу сказати. Або просто не існує прикметників і найвищих ступенів, щоб описати це. Одна жінка описала мені це в дуже стислій формі так. Для мене справжня проблема спробувати вам зараз це пояснити, тому що всі слова, які я знаю, є тривимірними. Водночас, коли я це переживала, я не переставала думати. Ну ось, коли я проходила геометрію, мене вчили, що існують тільки три виміри. І я завжди цьому вірила. Але це невірно. Їх більше. Так, звісно, наш світ, той, у якому ми живемо, Зараз живемо тривимірний, але світ інший абсолютно точно не тривимірний. І саме тому так важко розповісти вам про це. Я повинна описати вам це в словах, які є тривимірними. Це найкращий спосіб пояснити, що я маю на увазі, але і це пояснення не цілком адекватне. Практично я не можу передати вам Повну картину. Здатність чути те, що відбувається. Багато хто говорив, що вони чули, як лікарі або інші присутні визнавали їх померлими. Одна жінка повідомила мені таке. «Я перебувала в лікарні». Але лікарі не могли встановити, що зі мною. Тому доктор Джеймс, мій лікар, скерував мене вниз до рентгенолога зробити знімок печінки, щоб з'ясувати, у чому справа. Спочатку препарат, який мали мені ввести, перевірили на моїй руці, оскільки я схильна до алергії, до медикаментів. Але реакції не було, після чого мені почали вводити цей препарат. Однак після введення препарату в мене зупинилося серце. Я чула, як рентгенолог, який працював зі мною, підійшов до телефону і набрав номер. Я чула, як він сказав «Доктор Джеймс, я вбив вашу пацієнтку Місіс Мартін». Але я знала, що я не померла. Я спробувала поворухнутися або дати їм знати, але не могла». Коли вони намагалися реанімувати мене, я чула, як вони обговорювали, скільки кубиків чогось мені ввести. Але я не відчувала уколів від голок. Я зовсім нічого не відчувала, коли до мене доторкалися. В іншому випадку в жінки, яка перенесла кілька серцевих нападів, був напад такої сили, що вона ледь не померла. Вона розповідає. Раптово я відчула пронизливий біль у грудях, наче моя грудна клітка раптом виявилася скутою залізним обручем, який стискався. Мій чоловік і наш друг почули, як я впала і прибігли до мене на допомогу. Я опинилася в глибокій темряві, і крізь неї я чула, як мій чоловік, немов із великої відстані, каже «Цього разу все». І я подумала «Так». Усе. Молодий чоловік, якого вважали мертвим після автомобільної катастрофи, розповідає «Я чув, як одна жінка, яка перебуває там, говорила «Він мертвий!» і хтось їй відповів «Так, він мертвий». Повідомлення такого типу дуже добре узгоджуються з тим, що згадують лікарі та інші присутні. Так, наприклад, один лікар мені казав. У моєї пацієнтки зупинилося серце якраз перед тим, як я зі ще одним хірургом мав її оперувати. Я перебував у цей момент поруч, і я бачив, як її зіниці розширилися. Протягом деякого часу ми намагалися повернути її до життя, але безуспішно. І я сказав іншому лікарю, який працював разом зі мною, Давай спробуємо ще раз, і після цього припинимо. Цього разу її серце почало битися, і вона прийшла до тями. Пізніше я запитав її, що вона пам'ятає про свою смерть. Вона відповіла, що не пам'ятає майже нічого, крім моїх слів. Давайте спробуємо ще раз, і після цього припинимо. Відчуття миру та спокою. Багато людей описують виключно приємні відчуття і почуття під час перших етапів свого досвіду. Після важкої травми одна людина не виявляла жодних ознак життя. Він згадує таке. «У момент травми я відчув раптовий біль, але потім біль зник». У мене було таке відчуття, не я ширяю в повітрі, в темному просторі. День був дуже холодний, проте, коли я перебував у цій темряві, мені було тепло і приємно, як ніколи. Я пам'ятаю, що я подумав. Напевно, я помер. Жінка, яку повернули до життя після серцевого нападу, відповідає. Я почала відчувати... Абсолютно незвичайні відчуття. Я не відчувала нічого, крім миру, полегшення, саме спокою. Я виявила, що всі мої тривоги зникли, і я подумала про себе. Як спокійно і добре, і немає ніякого болю. Інша людина згадує. У мене просто було величезне відчуття самотності та миру. Воно було чудове. В душі в мене було таке відчуття спокою. Людина, яка померла від поранення, отриманого у В'єтнамі, розповідає, що в момент поранення вона відчула почуття величезного полегшення. Болю не було зовсім. Я ніколи не почувався таким вільним. Мені було легко, і все було добре. Шум У багатьох повідомленнях згадується про різного роду слухові відчуття в момент смерті або перед нею. Іноді вони вкрай неприємні. Ось опис, даний людиною, яка 20 хвилин була мертва під час порожнинної операції. Дуже неприємний ззищить звук, що йшов зсередини моєї голови. Він дуже дратував мене. Я ніколи не забуду цього шуму. Інша жінка каже, що коли вона втратила свідомість, то почула гучний дзвін. Його можна описати як зищання. І я була ніби в обертовому стані. Мені доводилося чути також, що це неприємне відчуття характеризували як гучне клацання ревіння, стуки і як... Свистячий звук, схожий на вітер. В інших випадках слухові ефекти мають, мабуть, більш приємне в музичному відношенні вираження. Так, наприклад, людина, яку визнали померлою, але потім реанімували, після прибуття в лікарню розповіла, що під час свого передсмертного досвіду вона мала такі відчуття. «Я чув щось схоже на дзвони десь в далині» які, не би, долинали вітром. Це звучало, як японські вітряні дзвони. Це був єдиний звук, який я чув у цей момент. Молода жінка, яка мало не померла від внутрішнього крововилибу, пов'язаного з порушенням згортання крові, каже, що в момент колапсу вона почала чути якусь музику, величну, справді прекрасну музику. Темний тунель Часто, одночасно з шумовим ефектом, у людей виникає відчуття руху з дуже великою швидкістю через якийсь темний простір. Для опису цього простору використовується багато різних виразів. Мені доводилося чути, що його розглядали як печеру, колодязь, щось наскрізне, такий собі замкнутий простір, тунель, димар – «Вакуум», «Порожнечу», «Стічну трубу», «Долину», «Циліндр». Хоча люди в цьому випадку користуються різною термінологією, зрозуміло, що всі вони намагаються висловити одну і ту самодумку. Розгляньмо два оповідання, в яких ідея тунелю чітко виражена. «Це сталося зі мною, коли я був хлопчиком дев'яти років». 27 років тому, але це було настільки вражаюче, що я ніколи цього не забуду. Одного разу я дуже сильно захворів, і мене терміново відправили в найближчу лікарню. Коли мене привезли, то лікарі мусили дати мені наркоз, чому я не знаю, бо був дуже маленький. У ті часи користувалися ефіром. Мені приклали тампон до носа, і після цього, як мені потім розповідали, моє серце перестало битися. У той момент я не знав, що трапилося зі мною, але в усякому разі, коли це сталося, у мене були певні відчуття. Перше, що я почув, я хочу описати це точно так, як усе відбувалося. Був дзвінкий, дуже ритмічний шум, щось на кшталт, Ам, бум, бум, бум, бум. Потім я рухався. Ви можете вважати це чимось надприродним через довгий темний простір. Він був схожий на каналізаційну трубу або щось у цьому роді. Я просто не можу вам цього описати. Я рухався і весь час чув цей дзвінкий шум. Інша людина розповідає у мене була важка алергічна реакція на місцеву анестезію, і в мене зупинилося дихання. Перше, що сталося, це було справді отразу ж. Я відчув, що проношуся через темний чорний вакуум на граничній швидкості. Я думаю, що його можна порівняти з тунелем. Відчуття було таке, ніби я мчав униз на американських гірках у лунапарку. Людина під час важкої хвороби була настільки близькою до смерті, що її зіниці розширилися, і її тіло почало остихати. Він розповідає, я був у надзвичайно темній, чорній порожнечі. Це дуже важко пояснити, але я відчував, немов я рухаюся у вакуумі просто крізь темряву. Однак я все усвідомлював було так, наче я перебував у у циліндрі, що не містить повітря. Це було дивне відчуття, ніби перебуваєш наполовину тут, наполовину ще десь. Людина, яка помирала кілька разів після опіків і травму після падіння, каже, я перебував у шоці близько тижня, і в цей час абсолютно несподівано я пішов у цю темну порожнечу. Здавалося, що я перебував там тривалий час, просто ширяючи і перекидаючись у просторі. Я був настільки захоплений цією порожнечею, що просто не міг ні про що інше думати». Одна людина до того, як вона пережила свій досвід, що мав місце, коли вона була дитиною, боялася темряви. Однак після зупинки серця, спричиненою внутрішніми травмами, отриманими в велосипедній аварії, він відчув таке. У мене було відчуття, що я рухаюся через глибоку, дуже темну долину. Темрява була настільки глибокою і непроникною, що я не міг бачити абсолютно нічого. Але це був найчудовіший, вільний від тривог стан, який тільки можна собі уявити. В іншому випадку жінка, яка хворіла на перитоніт, повідомила. «Мій лікар уже викликав мого брата і сестру, щоб вони побачилися зі мною востання. Сестра зробила мені укол, щоб полегшити мою смерть. Предмети в лікарняній палаті стали все більше і більше віддалятися від мене. Коли вони зникли, я увійшла вперед головою у вузький і дуже темний коридор». Здавалося, він був якраз по мені. Я почала ковзати вниз, вниз, вниз. Жінка, яка була близька до смерті, взяла порівняння з телевізійної постановки. Було відчуття миру і спокою, зовсім не було страху, і я виявила, що знаходжусь у тунелі, який складається з концентричних кутів. Незабаром після цього я дивилася телевізійну постановку, яка називалася «Тунель часу», в якій люди поверталися в минуле спіральним тунелем. Так ось це найближче порівняння, яке я можу знайти. Ще одна людина, яка перебувала на межі смерті, скористалася іншим порівнянням, що ґрунтується на її релігійних уявленнях. Він каже... Раптово я опинився в дуже темній, дуже глибокій долині. Було схоже, що там була стежка, можна сказати, дорога. Я йшов цією стежкою. Пізніше, коли я одужав, в мене виникла думка, що мається на увазі в Біблії під висловом «Долина Тіні смертної», тому що я був там. Зовні тіла. Загальновідомо, що більшість із нас ототожнює себе зі своїм тілом. Ми визнаємо, звісно, що в нас існує і розум, але більшості розуму видається чимось значно ефемернішим, ніж тіло. Розум, зрештою, може бути нічим іншим, як результатом електричних і хімічних процесів, що Відбувається в мозку, який являє собою частину фізичного тіла. Багато людей просто не можуть уявити собі можливість існування себе в будь-якому іншому стані поза фізичним тілом, до якого це «я» прив'язане. До свого досвіду близькості смерті люди, з якими я розмовляв, загалом як група, не відрізнялися за своїм ставленням до цього питання від звичайної середньої людини. Саме тому вмираючий буває такий здивований після того, як пройде через темний тунель, тому що в цей момент він виявляє, що дивиться на своє фізичне тіло ззовні. Нібито він сторонній спостерігач, або бачить людей і події такими, що відбуваються нібито на сцені або в кіно. Розгляньмо кілька таких оповідань, у яких розглядаються випадки подібного надприродного перебування поза тілом. Мені було 11 років, і ми з моїм братом працювали в лунапарку. Якось у день ми вирішили поплавати, з нами було ще кілька молодих людей. Хтось запропонував «давайте перепливемо озеро». Я багато разів це робив, але цього разу чомусь став тонути майже на самій середині озера. Я борсався, то опускаючись, то піднімаючись, і раптом я відчув, що я перебуваю далеко від свого тіла, далеко від усіх, ніби сам по собі. Хоча я не рухався, перебуваючи весь час на одному рівні, я бачив, як моє тіло, яке перебувало у воді на відстані трьох або чотирьох футів, то опускалося, то піднімалося. Я бачив своє тіло зі спини і трохи праворуч. У цей же час я відчував, що в мене все ще є якась тілесна оболонка, хоча я й був поза своїм тілом. У мене було відчуття легкості, яке майже неможливо описати. Я здавався собі двійником, розповідає одна жінка. Приблизно рік тому мене поклали в лікарню через серце, і наступного ранку, лежачи в лікарняному ліжку, я відчула дуже сильний біль у грудях. Я натиснула кнопку виклику сестер, вони прийшли і почали робити те, що було необхідно. Мені було дуже ніяково лежати на спині, і я повернулася. Щойно я це зробила, у мене припинилося дихання і перестало битися серце. Я одразу ж почула, як сестри щось закричали. І в цей момент я відчула, як віддалилася від свого тіла. Прослизнула між матрацом і поручнями з одного боку ліжка. Насправді було навіть дивно, що я пройшла крізь поруччя вниз на підлогу. Потім я стала повільно підніматися вгору. Під час свого польоту я бачила, як ще кілька сестер вбігли в кімнату. Їх було вже, напевно, дюжина. Мій лікар... Якраз у цей час робив обхід, і вони покликали його, і я бачила також, як він входив. Я подумала, цікаво, що він тут робить. Я перемістилася за освітлювач, я бачила його збоку і дуже чітко. І там зупинилася, ширяючи під стелею і дивлячись вниз. Мені здавалося, що я шматок паперу, який злетів до стелі від чийогось подиху. Я бачила, як лікарі намагалися повернути мене до життя. Моє тіло було розпростерте на ліжку просто перед моїм поглядом, і всі стояли навколо нього. Я чула, як одна з сестер вигухнула. «О, Боже, вона померла!» Тоді як інша схилилася наді мною і робила мені штучне дихання рот у рот. Я дивилася на її потилицю в той час.